Kapittel 3. Ve henne som gjør opprør og besmitter sig, den undertrykkende byn? Hun lyttet ikke til en røst. Hun tog ikke imot tykt. Till Jehova satt hun ikke sin lit. Sin Gud nærmet hun seg ikke. Hennes fyrster i hennes midte var brølende løver. Hennes dommere var kveldsulver som ikke gnagde ben til om morgenen. Hennes profeter var frekke, de var forederske menn. Selv hennes prester vannheliget det som var hellig. De øvde vold mot loven. Jehova var rettferdig i hennes midte. Han begikk aldri noen urettferdighet. Morgen etter morgen fortsatte han å tilkjenne i sin rettslige avgjørelse. Når det ble lyst, viste det seg at den ikke manglet. Men den urettferdige kjente ikke til skam. Jeg utslettet nasjoner. Deres hjørnetårn ble ødelagt. Jeg herget deres gater, så ingen gikk gjennom dem. Deres byer ble lagt øde, så det ikke var noe menneske der, så det ikke var noen innbygger der. Jeg sa, «Du kommer sikkert til å frykte meg. Du kommer til å ta imot tykt, for at hennes bolig ikke skulle bli utryddet, alt som jeg måtte kreve henne til regnskap for.» Sannelig, de var snarere til å la alle sine gjerninger være fordervelige. «Fortsett derfor å vente på mig, lyder Jehovas utsang. Till den dagen jeg reiser mig til herfange, for min rettslige avgjørelse er at jeg skal samle nationer, at jeg skal samle sammen riker, for å utdøse min fordømmelse over dem, all min brennende vrede. For av min nidkjærhetsild skal hele jorden bli fortert.» For da skal jeg gi folkeslag en forandring, så de får et rent språk, for at de alle skal påkalle Jehovas navn, for at de skal tjene ham skulder ved skulder. Fra område ved Etiopias elver skal de som bønnfaller mig, nemlig mitt sprette folks datter, komme med en gave til mig. På den dagen kommer du ikke til å skamme dig på grunn av alle de gjerninger som du begikk overtredelse med mot mig for da skal jeg ta dine hovmodige jubelene bort fra din midte, og du kommer aldrig mer til å være hovmodig på mitt hellige fjell. Og jeg skal visselig la et ydmykt og ringe folk bli tilbake i din midte, og de skal virkelig ta sin tilflukt til Jehovas navn. De som er igjen av Israel, de skal ikke begå noen urettferdighet og ikke tale løgn, og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres mun for de skal beite og ligge utstrakt, og det vil ikke være noen som får dem til å skjelve. «Rop av glede, sier han Bryt ut i jubelrop, Israel. Fry dig og jubla hele ditt hjerte, Jerusalems statter. Jehova har tatt dommene over dig bort. Han har drevet din fiende bort. Israels konge, Jehova, er i din midte. Du kommer ikke lenger til å frykte ulykke.» På den dagen skal det bli sagt til Jerusalem, «Vær ikke redd, sier han. Måtte dine hender ikke synke? Jehova din Gud er i din midte. Som en som er veldig skal han frelse. Han skal juble over deg med fryd. Han skal bli taus i sin kjærlighet. Han skal glede seg over deg med lykkelige rop. Dem som er rammet av sorg i det de er borte fra din festtid skal jeg visselig samle.» Borte fra dig var de, fordi de bar på skam på grunn av henne. Se, jeg griper inn mot alle som plager deg på den tid, og jeg vil frelse henne som halter, og henne som er drevet bort skal jeg samle. Og jeg vil gjøre dem til en lovprisning og til et navn i hele deres skamsland. På den tid skal jeg føre dere inn, ja på den tid da jeg samler dere. For jeg skal gjøre dere til et navn og til en lovprisning blant alle jordens folk, når jeg fører de fangene av dere tilbake for øynene på dere, har Jehova sagt.